A harmadik fejezet Napló bejegyzés 25. szó Emlékszel azokra a régi matek feladatokra, amiket algebra órán kaptál? Amikben a víz egy adott iramban folyik le egy tartályba, és egy másik iramban folyik ki belőle, és ki kell számolnod, hogy mikor ürül ki. Na, ez a koncepció kritikus a Mark Watney nem hal meg projekthez, amin most dolgozom. Kalóriákat kell termelnem, eleget, hogy kitartsak 1387 napig, amíg az Aries 4 megérkezik. Ha az Ériz 4 nem ment meg, akkor úgyis halott vagyok. Egy szól 39 perccel hosszabb, mint egy nap, vagyis igazából 1425 napról van szó. Ez a cél. 1425 napra elegendő élelmiszer. Multivitaminom van bőven, több mint a duplája a szükségesnek. Proteinből minden ételcsomagban a minimális mennyiség ötszöröse van. Ha gondosan beosztom, ezzel sem lesz problémám a következő négy évben. A táplálkozásom alapvetően megoldott. Csak kalóriátra van szükségem. Napi 1500-ra. Kezdetnek van 400 napnyi élelmiszerem. Szóval napi hány kalóriát kell termelnem folyamatosan, hogy életben maradjak úgy 1425 napig, Megkimélek a matektól. Nagyjából 1100 -at. Napi 1100 kalóriát kell termelnem földműveléssel, hogy megéljem az Aries négy érkezését. Sőt, egy kicsit többet, mert ez a 25. szól, és eddig még semmit nem ültettem el. A 62 négyzetméternyi termőföldemmel napi 288 kalóriát tudok előállítani, ami azt jelenti, hogy ennek a mennyiségnek majdnem a négyszeresére lesz szükségem a túléléshez. Tehát több termőföld terület kell, és több víz, hogy öntözni tudjam. Lássuk szép sorjában. Mennyi termőföldet tudok csinálni? A lak 92 négyzetméteres. Tegyük föl, hogy az egész területet sikerül felhasználnom. Van még 5 felesleges hálóhely is, amelyek 2 négyzetméteresek, vagyis ha azokat is megtöltöm földdel, az további 10 négyzetmétert jelent. Összesen 102-nél járunk. A lakban van három laborasztal, mindegyik nagyjából két négyzetméteres. Egyet meg kell tartanom magamnak, de kettőt felhasználhatok az ügy érdekében. További négy négyzetméter, az már összesen százhat. Van két marsjárom. Azok el vannak látva tömítésekkel, hogy a hosszabb felszíni utakon űrroha nélkül lehessen vezetni őket. Túl szűkösek ahhoz, hogy növényeket tudjak ültetni bennük, és egyébként is szükségem lehet rájuk. De más marsjáróban van egy vészhelyzeti popsátor. Ezeket bajos gazdálkodásra használni, de mégis csak egyenként 10 négyzetméter az alapterületük. Ha meg tudom kerülni a velük járó problémákat, nyerek további 20 négyzetmétert, és akkor már 126 négyzetméternyi talajom lesz. 126 négyzetméter megművelhető föld. Azzal már lehet mit kezdeni. Még mindig nincs elég vizem, hogy ezt mind megöntözzem, de, mint mondtam, csak szép sorjában. A következő napi rendi pont, hogy milyen hatékonyan tudok krumplit termeszteni. A terméshozam becslésemet a földi burgonyaiparra alapoztam, de az ottani farmereknek velem ellentétben nem az életük múlik az eredményen. Elérhetek jobb hozamot? Először is minden egyes növényre külön oda tudok figyelni. Egyébként ápolhatom, nevelhetem őket, és gondoskodhatok róla, hogy ne nőjenek egymásra. Plusz, amint a virágzó részük kitör a földből, mélyebbre ültethetem őket, hogy új növényeket helyezzek föléjük. Az átlag termesztőnek nem éri meg ezzel foglalkozni, mert szó szerint több burgonya növényjel dolgoznak. Ráadásul az eféle gazdálkodás elpusztítja a talajt. Ez a módszer nem fenntartható. 12 év alatt por területet csinál a földből. De ki tízgat. <gül> Nekem csak négy évet kell túlélnem. Becslésem szerint így 50 kal nagyobb hozamot tudok elérni, és a 126 négyzetméternyi termőfölde, több mint duplája annak, ami most van, ez napi 850 kalóriát jelent. Ez már tényleg haladás. Még mindig fennáll az éhalál veszélye, de már látható közelsébe került a megmenekülés. Talán ki tudnám húzni addig az éhezés és a tényleges halál határára csökkenthetném a kalória a munka minimalizálásával. Magasabb hőmérsékletre kapcsolhatnám a lakot, hogy a szervezetem kevesebb energiát használjon el a hőfoka fenntartására. Levághatnám az egyik kezemet, hogy megegyem értékes kalóriákat nyerve, ugyanakkor csökkentve a kalóriaigényemet. igényemet. Hm, nem, ezt talán mégsem. Tehát mondjuk, hogy összetudok hozni ennyi termőföldet. Kivitelezhetőnek tűnik. Honnan szerzek vizet? Ha 10 cm mély talaj mennyiségét 62 négyzetméterről 126-ra akarom növelni, akkor 6,4 köbméterrel több földre lesz szükségem. Hurrá, még több ásás. Ahhoz pedig több, mint 250 liter víz kell. Az az 50 liter, ami van, nekem kell arra az esetre, ha a víz visszanyerő elromlik. Úgyhogy a célul kitűzött 250 literhez képest 250 literrel kevesebb vizem van. Na, megyek, lefekszem. Naplóbejegyzés 26. szól Ez egy deréktörő, de produktív nap volt. Elegem volt a gondolkodásból, ezért ahelyett, hogy a 250 liter víz problémáján agyaltam volna, végeztem egy kis kétkezi munkát. Rohadtú sok földet kell bevinnem a lakba, akkor is, ha egyelőre száraz és nem jó semmire. Egy kőbb méter sikerült összeszednem, mielőtt kimerültem. Aztán benézett hozzám egy kis egyórás homokvihar, és összebarmolta nekem a napelemeket. Úgyhogy megint fel kellett töltöznöm, és még egy evát el kellett használnom. Eléggé fel voltam paprikázva. Letisztugatni egy óriási napelemmezőt, onalmas és fizikailag is megterhelő. De amikor végeztem vele, visszatérhettem a lakba, ahol élünk. Nagyjából itt volt az ideje az újabb talajduplázásnak, úgyhogy gondoltam, akár túl is eshetek rajta. Egy órába telt. Még egy duplázás és az összes használható föld készen lesz. Arra gondoltam, ideje elvetni néhány magvat. Elégszer megdupláztam már a talajt ahhoz, hogy egy kis részét békén hagyjam. Tizenkét burgonyám volt, amit használhattam. Szerencsés Barom vagyok, hogy nem fagytak szárazra, vagy nem rohadtak el hogy miért küldött a náza 12 hűtöt, de nem fagyasztott klumplit? És miért velünk együtt küldték nyomás alatti készletként, és nem egy konténerben a többi ellátmánnyal? Mert tudták, hogy jön a hálahadás, és a náza agyturkászai úgy gondolták, Jó tenne nekünk, ha csapnánk egy közös étkezést úgy, hogy magát a kaját is mi készítjük el hozzá. Biztos van benne valami logika, de kit érdekel? Mindegyik burgonyát négy felé vágtam úgy, hogy mindegyik darabnak legyen legalább két szeme. Azokból csírázik. Pár óráig hagytam, hogy keményedjenek, aztán előtettem őket a sarokba, jó messze egymástól. Sok szerencsét, krumplicskák! Az életen függ tőletek. Normál esetben legalább 90 nap kell, hogy a burgonyák teljesen megnőjenek, de én nem várhatok annyit. Fel kell darabolnom mindet, hogy az egész földterületen szétüthethessem őket. A lak hőmérsékletét beállítottam egy balzsamos 25,5 fokra, hogy gyorsabban nőjenek. A belső megvilágítás bőséges napfényjel szolgál nekik, és gondoskodok majd róla, hogy sok vizet kapjanak, amint kitaláltam, hogy honnan szerzek egyáltalán vizet. Nem kell számolnom rossz időjárással, kártékony parazitákkal, sem gazdal, ami elhasználhatná előlük a talajt és a tápanyagot, így azután 40 nap alatt egészséges, csíráztatható termést kell hozniuk. Úgy gondoltam, ennyi elég volt földműves mark Ball erre a napra. Teljes étkezés vacsorára kiérdemeltem. Plusz elégettem egy tonnányi kalóriát, és vissza akartam szerezni. Végigmentem Louis parancsnok cuccain, amíg meg nem találtam a személyes adathordozóját. Mindenki olyan digitális szórakoztatásról gondoskodhatott magának, amiért csak akart, és egyelőre elegem volt Johansen Beatles albumaiból. Lássuk, miket hozott a főnöknő. Hmm, szar tévésorozatokat. Azokat hozott. Ősrégi tévésorozatokat. Az első évadoktól az utolsóig. Hát ez van. Éhes ember nem válogat. Hármasban nézzük. Naplóbejegyzés 29. szól Az elmúlt pár napban behortam az összes földet, amire szükségem lesz. Megerősítettem a laborasztalokat és a hálóhelyeket, hogy elbírják a talaj súlyát, és már fel is töltöttem őket vele. Még nincs vizem az öntözésükhöz, de már vannak rá ötleteim. Nagyon rossz ötletek, de ötletek. A mai nap nagy teljesítménye a popsátrak beüzemelése volt. Az a gond a marsjárok sátraival, hogy nem rendszeres használatra vannak tervezve. Arra szolgálnak, hogy felállítsd őket, befészkeld magad bennük, és várd, hogy megmentsen valaki. A légzsilípjük mindössze szelepekből, valamint két ajtóból áll. Kiegyelíted a légzsilipet azzal az oldallal, ahol vagy, bemész, kiegyenlíted a légzsilipet a másik oldallal, kimész. Ami azt jelenti, hogy minden alkalommal egy csomó hevegőt veszítesz, már pedig nekem legalább naponta egyszer használnom kell majd a sátrakat és mivel az űrtartalmok igen alacsony, nem veszíthetek belőlük levegőt. Órákat töltöttem azzal, hogy megoldjam a popsátrak légzsilipjének csatlakoztatását a lak légzsilipjéhez. Három ilyen van, és hajlandó lettem volna kettőt beáldozni a sátrakért. Nagyszerű lett volna, ha sikerül. Az a frusztráló, hogy a popsátrak légzsilipje igenis kompatibilis más légzsilipekkel. Ha sérültek vannak bennük, vagy nincs elég űrruha, ki kell tudni hozni az embereket annélkül, hogy kitennéd őket a marsi atmoszférának. Csak hogy a sátrakat arra tervezték, hogy a bajban lévőket marsjáróval mentsék ki belőlük a társaik, és a lak légzsilipjei sokkal nagyobbak, és egyébként is teljesen mások, mint a marsjárókon lévők. Ha belegondolsz, egyáltalán semmi nem indokolja, hogy egy pop sátrat a lakhoz csatlakoztas. Kivéve akkor, hogyha a Marsó ragadtál. Mindenki halottnak hisz, és kétségbe esett harcot vívz az idővel, meg az elemekkel az életben maradásért. Szóval ezt az extrém esetet leszámítva semmi sem indokolja. Ezért végül úgy döntöttem, legyen. Valahányszor belépek egy popsátorba vagy kilépek belőle, levegőt fogok veszíteni. A jó hír az, hogy minden sátrat elláttak egy külső levegőszeleppel, hiszen ezek ugye vészhelyzeti medendékként szolgálnak. A bentévőknek szükségük lehet levegőre, amit bejuttathatsz hozzájuk, ha a marsjáróról a szelepre kapcsolsz egy vezetéket. Egy szimpla csövet, ami kiegyenlíti a jármű levegőjét a popsátoréval. A lak és a marsjárók ugyanazt a szelep és csőszabványt használják, ezért hozzá tudtam kötni a popsátrat a lakhoz. Így automatikusan pótlódik bennük a levegő, ami elvész a jövés menésemmel, amit mi a názánál belépésnek és kilépésnek hívunk. A náza nem szarozott ezekkel a vészhelyzeti is átrakkal. Amint megnyomtam a marsjáró pánik gombját, a jármű légzsilépjéhez csatlakoztatott popsátor kilőtt egy fülsértő zoommal. Nagyjából két másodperc telt. A marsjáróból lezártam a légzsilépet, és már kész is volt a jó kis izolált popsátram. A kiegyenlítő tömlő felszerelése egyszerű volt. Kivételesen, rendeltetésszerűen használok egy berendezést, Utána pedig néhány úttal a légzsilipen át, miközben a lak folyamatosan pótolta az elveszett levegőt, behortam a földet. Megismételtem ugyanezt a másik sátorral. Minden könnyedén ment. Hajaj, víz. Középiskolában sokat játszottam a Dungeons Dragons-szal. Talán nem gondoltad volna, hogy egy botanikus gépészmérnök kisé kocka volt a suliban, pedig de... Egy pappal voltam, és az egyik varázsló képességem a víztermelés volt, amit mindig hülyeségnek gondoltam, és soha nem használtam. Reg, mit nem adnék érte, ha most a való életben képes lennék ilyesmire? Há, na mindegy, ezzel majd holnap birkózom meg. Most vissza kell térnem a hármasbanhoz. Tegnap éjjel annak az epizódnak a közepén hagytam abba, amiben Mr. Roper teljesen félreért valamit. Naplóbejegyzés, harmincadik szól. Röhelyesen veszélyes tervet szeltem ki, hogy megszerezzem a szükséges vízmennyiséget. És öregen, még mennyire, hogy veszélyes. De nincs más választásom. Kifogytam az ötletekből, és néhány napon belül itt az ideje az újabb talajduplázásnak. Az utolsó duplázást a nemrég behozott új talajon kell végrehajtanom, és ha nem öntözöm meg előtte, akkor annyi lesz neki. A marson nincs valami sok víz, a sarköröket jégborítja, de azok túl messze vannak, úgyhogy ha vizet akarok, nulláról kell kezdenem. Szerencsére ismerem a receptet. Adj oxigént a hidrogénhez, és égesd el. Na, lássuk szép sorjába, Kezdjük az oxigénnel. Elég tisztességes mennyiségű O2 tartalékon van, de ahhoz nem elég, hogy 250 liter vizet csináljak belőle. Az egész készlet két nagy nyomású tartályból áll, a lak egyik végében, és persze a levegőből magában a lakban. Mindkettő 25 liter folyékony o 2 tartalmaz, amit a lak csak vészhelyzet esetén használna, mert egyébként az oxigénátorral egyensúlyozza ki a légkört. Az O2 palackok az űrruháknak és a marsjáróknak vannak fenntartva. De egyébként is, a tartalék oxigénnel csak 100 liter vizet csinálhatnék. 50 liternyi O2, 100 liter molekulát jelent. Mindegyikük egyetlen O-t tartalmaz. És akkor nem lenne több eva, sem pedig vészhelyzeti tartalék. Ráadásul ez is csak a szükséges vízmennyiség felére lenne elég. Hm? Kizárt dolog. De könnyebb oxigént találni a marson, mint gondolnád. Az atmoszféra 95% a CO2, és történetesen van egy gépen amelynek az egyetlen rendeltetése, hogy a co 2 ból kinyerje az oxigént. Hurrá az oxigenátornak! Csak egy gond van. Az atmoszféra nagyon ritka. Kevesebb, mint a földi nyomás 1%-a. Így aztán nehéz begyűjteni. Kintről levegőt bevinni szinte lehetetlen. A lak lényege pont az, hogy az ilyesmit megakadályozza. Az a picike marsi atmoszféra, ami bejut, amikor a légzsilipet használom, nevetséges mennyiség. És itt jön a képbe az MFE üzemanyaggyártója. A többiek ugyan hetekkel ezelőtt elvitték az MFE-t, de az alsó részét itt hagyták. A názának nem szokás a szükségtelen súlyt orbitális pályára lőni. A landoló lábok, a bejáró rampa és az üzemanyaggyártó még mindig itt vannak. Emlékszel, hogy csinált magának az MFE üzemanyagot a marsi atmoszférából? Annak első lépése, hogy begyűjti a CO2-t és eltárolja egy magas nyomású tartályban. Ha rákapcsolom az üzemanyaggyártót a lak energiájára, a végtelenségig ellát engem óránként fél liter folyékony CO2-vel. Tíz szól után már 125 liter CO2-m lesz, amiből meg 125 liter O2, ha betöltöm az oxigénátorba. Az már elég 250 liter víz előállításához, úgyhogy az oxigén problémámra megvan a tervem. A hidrogén problémája viszont trükkösen. Kontolgattam, hogy kifosztom a hidrogén üzemanyagcellákat, de azokra szükség van, hogy biztosítsák az éjszakai energiaellátást. Anélkül túl hideg lenne, és én ugyan be tudnám bugyolálni magam, de a termés lepusztulna. Meg egyébként is, a cellák elég kevés H2-t tartalmaznak, és az a mennyiség nem ér meg ekkora áldozatot. Az egyetlen nagy pozitívunk, hogy az energiaellátással nincs probléma, és szeretném is, ha ez így maradna. Úgyhogy mást kell kitalálnom. Gyakran említettem az MF-et, de most az mle ről akarok beszélni. Életem legfélelmetesebb 23 perce alatt a társaim, és én próbáltuk nem összeszarni magunkat, ahogy Martinez letette az mle a felszínen. Olyan volt, mintha egy centrifugában lettünk volna. Először elváltunk a Hermésztől, aztán csökkentettük az orbitális sebességünket, hogy meg tudjuk kezdeni az ereszkedést. Ha azt hiszed, a turbulencia kellemetlen egy 720 km órával repesztő repülőn, csak gondolj bele, milyen lehet 28.000 km per órás sebességnél. Egy sor előkészített ejtőernyő nyílt ki automatikusan, hogy lassítsa az ereszkedésünket. Aztán Martinez kézi vezérléssel tett le minket a földre, fúvókákkal csökkentve tovább a sebességünket, és kontrollálva az oldalirányú kilengéseket. Évekig tanulta ezt a manővet, és kiválóan végrehajtotta. A kapcsolatos legoptimálisabb elvárásokra is rálicitált, és a célzónától mindössze 9 méterre tett le minket. Ezt már nevezem landolásnak. Kösz, Martinez! lehet, hogy megmentetted az életemet. Nem azzal, hogy tökéletesen landoltál, hanem azzal, hogy egy csomó üzemanyagot megsporoltál. Több száz liter érintetlen hidrazin, aminek minden molekulája négy hidrogénatomot tartalmaz. Tehát minden liter hidrazinban van két liter vízhez elegendő hidrogén. Végeztem ma egy evát, hogy ellenőrizzem az emeletartájait. Összesen 292 liter maradt belőlük, amiből majdnem 600 liter vizet készíthetek. Sokkal többet, mint amennyire szükségem van. Csak egy gond van, kinyerni a hidrogént a hidrazinból. Nos, így működnek a rakéták. Nagyon nagy forrósággal jár, és veszélyel. Ha egy oxigén atmoszférában csinálom, a hő és a frissen kinyert hidrogén felrobban. Jó sok H2 marad utána, csak túl halott leszek, hogy értékeljen. A hidrazin alapvetően elég egyszerű. A németek már a II. világháborúban is használták rakétahajtású gépek üzemanyagához, és néha felrobbantották magukat vele. Csak át kell futtatnod egy katalizátoron, amit kivonhatok az MLE motorjából, hogy nitrogénné és hidrogénné alakuljon. Megkímérlek a pontos kémiától, de a lényeg, hogy 5 molekula hidrazinból 5 molekula ártalmatlan N2 és 10 molekula imádnivaló H2 lesz. És e folyamat közben ideiglenesen ammóniává válik. Mivel a kémia mocskos egy kurva, némi ammónia nem lép reakcióba a hidrazinnal, hanem csak úgy megmarad ammóniának. Te szereted az ammóniai latát? Hát az én egyre pokolibb létezésemben gyakori vendég lesz. A kémia nekem dolgozik. A kérdés csak az, hogy tudom ezt a folyamatot lassan elvégezni, és hogy gyűjtöm be a hidrogént. A válasz nem tudom. Gondolom, majd csak kitalálok valamit, vagy megdöglök. Na de, ami sokkal fontosabb, egyszerűen nem állhatom, hogy Kriszit lecserélték színdire. A hármasban talán már sosem lesz ugyanaz egy ekkora fiaskó után. Majd az idő eldönti.